68. Felemelő érzés volt látni, ahogyan egy egész ország beleszeret a feleségembe. Dél-Afrikáról beszélek. 2019. szeptembere. Egy újabb külföldi turné, amelyen a királynőt képviselve ismét diadalt arattunk. Fokvárostól Johannesburgig az emberek egész egyszerűen nem tudtak betelni meggel. Mindketten valamivel magabiztosabbnak, ezért bátrabnak is éreztük magunkat, és mindössze néhány nappal a hazaérkezésünk előtt magunkra öltöttük a harci páncélunkat, és bejelentettük, hogy a négy brit bulvárlap közül hármat, köztük azt is, amely közölte meg apjához címzett levelét, fogunk alávaló viselkedésük miatt, valamint azért, mert sok éves gyakorlat náluk az emberek telefonjainak feltörése. Ez a döntésünk részben Elton és David érdeme volt. A legutóbbi látogatásunk végén bemutattak minket egy ügyvédnek, egy közös ismerősüknek, és ez a kedves fickó többet tudott a telefonfeltörési botrányokról, mint bárki más, akivel addig találkoztam. Megosztotta velem, amit tudott, elém tárt számos publikus bírósági bizonyítékot, és amikor azt mondtam neki, bár csak tudnék valamit kezdeni ezzel, és elpanaszoltam, hogy a palota minden ponton akadályt gördít elénk, egy lélegzetelállítóan elegáns elkerülő megoldással rukkolt elő. Miért ne fogadhatnánk saját ügyvédet? Csak hebegtem, habogtam. Úgy érti, azt mondja, hogy mi ketten egyszerűen csak... Micsoda ötlet! Eddig meg sem fordult a fejemben. Annyira hozzászoktam már, hogy mindig azt tegyem, amit mondanak nekem.